Встав поміж них і сказав, тоді Нестор, їздець староденний, «Сину тідею, в боях воювник ти є син найсильніший, і у пораді з своїх перевесників ти є найкращий. Не докорить твоїй мові ніхто, скільки є тут Ахеїв, не заперечить ніяк». Та її до кінця не довів ти, ти молодий ще й міг би за віком своїм уважатись, сином найменшим моїм. Але промовляв тут розумно Ти до державців аргейських і слушна була твоя мова. Хай же і я, що вважаюсь багато старішим за тебе. Висловлю дещо і все доведу і ніхто моїй мові не докорятиме навіть і сам владар Агамемнон лиш нечистивцям бездомним без роду без племені любі чвари війни міжособної людям такі осоружні, але скорімося темряві Ночі, що нас облягає, і приготуймо вечерю. Сторожа хай стан наш вартує, чати зайнявши між виритим ровом і муром твердині, нашим я це юнакам доручаю, а в іншому всьому, сину Атреїв, ти провід веди, ти ж найбільший державець, склич старшину на учту це й личить тобі і неважко. Досить у тебе вина, що його кораблями ахеї, морем широким щоденно до нас із Фракії привозять, є й частування доволі, адже багатьма ти керуєш, тож багатьох поскликай і послухай того, хто найкращу раду подасть, бо зараз Найбільш потребують Ахеї доброї, мудрої ради. Вогні он ворожі палають близько від наших човнів, а хтось цього буде радіти. Нашому війську цей день чи рятунок несе, чи загибель?